Тім я тепер переконана, що мої так звані «польоти» були тільки витвором моєї хворої, тимчасово хворої уяви. Писатиму, доки не переконаюся, що мої химери зникли остаточно. Думка, що з'явилися, дивує мене. Може, так і треба? А ще мені переповідають шкільні новини і плітки. З жахом дізнаюся, що мої восьмикласники билися з це на мобілки. Кажуть, таке стало модою. Модою? Який жах? Боюсь йти до класу. Що я їм скажу? Валерія Ігнатівна, не ображайся подругу, але ти наче той страус. Силовано всміхаюсь. Я не страус, я, я інша птаха. Валерія підходить і, незважаючи на присутність інших вчителів, чому столиться до мене. Я підводжу погляд і зустрічаюся з її очима. У них чомусь збентеження. Ні, глибше мука. Мука, тільки Валерки. Я знаходжу її руку і потискаю. Її рука – шкарубка, як і усякої сільської вчительки. Звикла її до роботи вдома. На городі, в хліві, скрізь. Четверта листопада. Іруся після уроків не відходить від мене ні на крок. Дивиться захопленими, навіть закоханими очима. «Ти, мій великий хвостик», – сказала я. Іруська подивилась закохано сумно. В оченятах сум, біль, любов. «Нехай, я боюся». Боївся, що я знову кудись подінуся. Нікуди я вже не подінуся. Можеш не сумніватися. Моя малюська». «Малюська?» Іринка вдавано ображено надуває губки. «Я посміхаюся. Так я колись її називала. Колись зовсім недавно. Але як тільки Петро спробував увечері в'якнути, а цікаво, хто ж він це такий, такий я зчинила справжню істерію. Не пам'ятаю вже, які слова кричала, наче в трансі». «Що ти, що ти?» – Петро аж позаткував? І тут зайшов Ігор. Виявляється, він чув крізь напіввідчинені двері. «Тату, тато, ти!» Мій бідолашний син заїкався, Перекосилося обличчя. Взагалі вигляд у нього був страшний. Ставалося, вперше в житті кинеться на батька. «Заспокойся», – сказав Петро, і мовчки вийшов з хати. Ми стояли одне проти одного. Ігор раптом сміхнувся. Я подумала, «Які добрі в мене діти, добрі!» Добрі, але нещасні. 5 листопада. До школи завітав наш сільський олігарх Борис Танасюк. Викликав з учительської і сказав, якось незвично соромливо опустивши очі, що він про все домовився. Домовився щодо мене. Коли я спитала, про що ж домовився, він ми відповів, що ці два тижні моєї відсутності будуть вважатись перебуванням на лікарняному. Він домовився і в районі лікарні, і в райвідділе освіти. «А мене ти запитав?» Я хотіла закричати, проте лише прошептала. Наче Крістуман почула слова, що гроші будуть мені незайві. Я подумала, що справді не зайві. ці гроші за цілих два тижні. Отже, треба прийняти цю дивну подачку. Треба прийняти. Бо уже до чого дійшла? Подумала, чи то криком прокричала. Чи я раптом зрозуміла, що цей чоловік, Борис, так і любить мою Наталку. Лебонь кохає?» Я підвела очі та подивилась на Бориса. Він сумовито посміхався, надто сумовито. «Добре», – сказала я, – «дякую». «От і все», – знову подумала. Але що значить «от і все»? – не могла збагнути. Ще були якісь необов'язкові слова про погоду, про ціни. Я чекала, що Борис питає про Наталку, але він не запитав. Коли він пішов, зателефонувала на мобільній дочки. «Мамусю, я справді, як ти кажеш, порося, були її перші слова. Ні, велика свинка, але я... Я боялась тобі дзвонити». «Боялась? Чого? Я приїду на прасник, то дізнаєшся?» Сказала донька доволі вперто. «Може, поки я десь там валандалась, вона вийшла заміж?» 7 листопада. Я зналася. бо вже коли Наталка ступила до хати і почала роздягатися, перше, що кинулась... У вічі її великий живіт, доволі помітний. Так поправитись вона не могла, отже... «Я, мамо, справді вагітна?» – сказала Наталка вже на шостому місяці. «На шостому місяці?» Тут вона сказала, що так, завагітніла десь в кінці травня, орієнтовно 25-го чи 26-го, що вона все зробила, або я не дізналась передчасно. Це було нелегко, а вже ж нелегко довелося й животик втягувати, коли я була поруч, коли донька приїжджала влітку, особливо у вересні як ховалася, коли її починало нудити. Тепер заднім числом я пригадала, що в мене були якісь неясні підозри щодо її Наталчиного стану. Але я гнала їх геть, боялася про них писати в щоденнику, боялась самої їхньої з'яви. Ще я почула, що батько дитини, звісно, не Борис. «Так, мамо, той чоловік, той, з яким уже все. Як його звати? Навіщо? Я його викрасила зі свого життя», так мені сказала Наталка.